Karibu mtazamaji katika historia ya kabila la Wakaguru. Wakaguru ni kabila la watu wa Tanzania wanaoishi hasa katika mkoa wa Morogoro ambako wako zaidi katika wilaya Kilosa na kairo. Ni mojawapo ya makabila makuu katika mkoa wa Morogoro. Pia wako katika mkoa wa Dodoma, Mpwapwa na Kongwa. Kiteto na Sasa wanatanuka zaidi. Maeneo ya handeni mkwani Tanga. wao hujulikana kwa jina la Mundewa. Lugha yao kuu ni Kaguru. Ukifuatilia masimulizi ya wazee, hususan wakati wa sherehe za kumaliza misiba, mwidiki yanaonesha kuwa wakaguru walitokea maeneo ya Rwanda na Burundi ya sasa. Hai, walitoka maeneo hayo kutokana na ukame uliopo na matatizo mengine ya kivita. Walipita maeneo mengi ya Kiwemo, Konongo, mkoani Rukwa. Baadaye walipita maeneo ya, ya mkoa wa Singida hadi wakaingia Rundi kusini mwa Mpwapwa. Baada ya kuishi hapo kwa muda, waliparamia mlima wa Rubeho, lakini bado walikuwa na mawasiliano makubwa na watu wa Konongo. Katika kuzunguka hapa na pale, huko Mlimani ndipo zilijitokeza koo mbalimbali za wakaguru kutokana na matukio mbalimbali yaliokuwa yake wapata wanawake kwa msingi huo wakaguru kama waluguru, wakutu, wazaramo na wakwere wanafuata sana mpumojike, yani ukoo mama ndio unaoongoza familia na watoto wote huhesabiwa katika ukoo huo kwa mfano ukoo wa mbingo ulipatikana baada ya wahenga kukanyaga maji yaliyokuwa yanajizungusha kwenye mto mkondoa baada ya wahenga kukanyaga maji yaliyokuwa yanajizungusha kwenye mto mkondoa katika mila na desturi zao kufikia karne ya 18 mnamo mwaka elifu mia saba sita, kabila la wakaguru ambazo ndizo miongozo na dira ya maisha ya, ya maisha ya kuelekeza jamii katika makuzi mazuri. Vipengele vinavyohusisha mila ya desturi za Wakaguru ni kama vile jando, unyango, tambiko na uchawi, kumaliza na unyogo, kumaliza msiba, muindiki, kukazana, kuzikana, ujenzi wa nyumba za ngoma za jadi na mchezo wa kusalimiana, elimu, ufundi, biashara na uchumi, kilimo na mazao, kilimo na mazao, ndoa na mahari, ulinzi na usalama, ufugaji na utawala. Kufikia sasa, zipo mila na ambazo zinaendelezwa wakati mwingine zimeacha kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia pamoja na kuingiliwa utamaduni tamaduni nyingine. Humu huchambuliwa kwa Dogo ili kufahamu utamaduni wa Wakaguru kutokea mwanzo na kuona mila zipi zinatakiwa ziendelezwe na zipi zipigwe vita kwa maana zimepitwa na wakati katika jando na unyago ni mafunzo ya jadi yanayotolewa kwa vijana wa kiume na wa kike kuandaa kwa maisha ya utu mafunzo hayo yanatolewa kulingana na kitivo kwa mfano kitivo cha jando ni mafunzo kwa vijana wa kiume na unyago ni, ni kitivo cha mafunzo ya vijana wa kike yote yekiwa ni lengo la kuandaa vijana kuingia katika maisha ya utu uzima. Jando ni kitendo cha kupeleka vijana wa kiume suna. kwa lengo la kuatahiri na kuwapa mafunzo ya jadi kulingana na utamaduni wa kabila husika. Jando ni asili ya wakaguru ilikuwa kama ifuatavyo. Mwaliko hutolewa siku moja kabla ya siku ya kutahiriwa kijana wa kiume alinyolewa nyole zake kichwani kama ishara ya kuandaa ya kumwandaa mwali na hapo ngoma za jadi zilipigwa usiku kucha yani mpaka siku ya kituo cha ngoma hizo ni kama vile mkwaju wa ngoma chidugo, igubi kayemba kabati mdumange silanga au nyinginezo ngoma hizi hupigwa zote au baadhi kutegemeana na maamuzi au uchumi wa mwenye sherehe kwa sababu walioalikwa walikula na kunywa lazima wale na kunywa pombe bure kwa gharama za mwenye sherehe na pombe ya mnyama igunda ilipangwa kwa shiria shughuli imeiva tofauti na kipindi hiki ambapo jando linaweza kufanyika kwa kutahiri hata mtu mmoja tena mambo ya kenda kiki sasa kutahiri hospitalini Zamani ukaguru waliwatahiri vijana wakiwa wengi tena waliokuwa tena waliokuwa balehe. na kwa kundi labda itokee yupo mmoja tu katika familia au uko hivyo siku hiyo waliotahiriwa hukusanywa na kupelekwa sehemu ya tukio palipoitwa kuchibalu walikusanywa sehemu moja ili kumrahisishia ngariba, kuweza kufanya kazi yake kwa kuweza kufanya kazi yake semu moja alipokuwa wanasindikizwa kuelekea sehemu ya tukio walifungwa nguo zao lubega bila nguo za ndani zaidi huku wakisindikizwa na nyimbo ikiwemo na mutema na majele sombwe eya na mutema na majele baada ya kufikishwa kwenye sehemu ya tukio vijana wanaingizwa ndani kwenye chumba sehemu maalum ya kutahiri tayari kwa kumsubiri ngariba ambaye alikuwa wajadi pia si daktari wa kisasa ambaye anatairi vijana hospitali. Wakati ngariba anakaribia sehemu ya tukio, pembe ya mnyama ilipulizwa kwa nguvu, kwa shiria mtaalamu amefika. Kwa wale waoga, ulikuwa ndio wakati wa kuji Muda huo, nyimbo mbalimbali huweni la kuimbwa pamoja na ngoma ya igubi. Kupigwa ikiwa ya igubi ikiwa na wake na wanaume ngariba akiingia utolewa salamu na mtu mmoja mara tu anapoingia ili kuweza kuanza shughuli yake rasmi hapo wanawake hawaruhusiwi kuingia kuona ila Mwanaume tu tena hata mwanaume ambao haohitajiriwa ila waruhusi kuingia kuona tukio hilo kama ikigundulika kuna mwanaume hajatahiriwa anashuhudia tukio hilo hakutotolewa nje bali hata nje bali takamatwa kwa nguvu na kutairiwa hata kama wazazi au walezi wake hawakupanga iwe hivyo aidha ilikuwa ni rukusa kwa mtu huyo kuingia na kutaka kutairiwa kwa hiari wakati wa kutahiriwa vijana hao hupangwa katika mstari ili waanze moja moja Afate mwingine na kwa kila mila za wakaguru kama kuna mtu ana mdogo wake alitakiwa aanze kutahiriwa mkubwa wake ndipo afate mdogo wake mtazamaji ulikuwa kisikiliza historia ya kabila la wakaguru pamoja na kujua asili yake sina la asante.